Kotzak be sekretia bekuselia. Orhan zerkiak ingerriz biztan daren. Gona, bakkatuko non zuen, zinema zitz egiten dastu mara izi. Singles ez azmatu zen showin eta telin, moduak kontatzeko ez Eta nahi burua ez ari zaita bost, kloon edo bost antzeriztinez, perfektoak lez. Badana ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Ongi etorriak entzule, Donostiako zinemaldian aurkitzen gara, aste honetan zehar saio bereziak egiten baititugu Donostiatik, e, dakizunez, iruro eta ausgarren nondik norako batzuk erarazteko, asmoz, dena ezin erran, asko baita kontatzeko emendik, baina halako e, sailkapen txiki bat eginez aleginduko gara, Ba, hemen gertatzen denaren berri ematen egin batean. E, Ido jaraso egongo da gurekin, azteguzian zehar, eta agurtuko dut, gaixo egunon? Egunon. Zer moduz? Ondo, hemen txed, zinemaldiko gutxukeri guziak entzuten, eta noski ba, izarraundiak ere ikusten, eta bertako aktoreak eta, eta artistak ere ikusten, ez da gutxi aukera polita baita Euskal Herriko hainbeste artista ba, elkar gurutzatu alizatea horrelako inguru edurbatean. Bai, Egia esan aski berezia da zinemaldia baldia horretan, publikoa eta zinemunduko aktore zuzendari zein langileak ere elkar gurutzatzeko momentuak sortzen baitira. Ehm, Aipatuko dugu, atzoko egunarekin eskeniak izan ziren filmazon baitzu, eta mendigutxira ere non filmeko bizu zendari izango ditugu gure artean, baina aste honetan zehar esailo ofizialean, e, zentratuko garaidoia idoia, eta e, basailo ofizialeko lan batzuk, ez denak aipatuko ditugu, eta bat bereziki, e, azpimarratuko dugu gaur, Atzo, una especie de familia finma, aurkeztu baitzuten, Argentina, Brasil, Polonia eta Franziaren arteko koprodukzio bat, eta ez dakit, eh, zuzendariak ere hitz egin duenez, interesagarria izudirutu zaigu finma buruz mintzatzea, berezik ere miarritzen iragaiten den eh, Latinoamerikako festivalan, ez, aurkeztuko baita ere lan hau. Hori da Hemen Euskal Herrian daukagu bi momentutan di berean esango genuke Donostian eta biarritzen. Atzo ikusi genuen Donostiako zinemaldian prentssaurrekoa ere eskaini zuten ba, bertako aktore nagusiekek eta zuzendariak ere Diego Lermanek, Eta bertam abiskat kontatu zuten eh, filme horren nondignorakoa. Hau da, Melena, ama izan nahi duen emakume baten ibilbidea kontatzen duena eta zuk esan duzun bezala, eh, drama da, nahiko filme gogorra da. Baina, bueno, behar badau, entzongo dugu eh, nola ze kontatzen digun zuzendariak horriburuz? Bai, bai, entzungo dugu. Hai algo de, de la buskeda justamente de estructurar una familia y aquí era, bueno, un acto de, de ir a construir una familia, una adopción Y, y un poco todas las trabas legales y, y morales que se iba encontrando en el camino. El... Va, Diego Lerman ha comentado el título de la película, ¿qué es el arrazinadizado en la película? Ah, Hori da, bai, una espezie de familia egia esan, e, filmearen hondik norakoak da, aurr bat adoptatu nahi duen emakume batena, eta ordan una espezie de familia horrek, familia baten eraikuntza prozesu bat, baten bide ahal bide egirizko bidea kontatzen du, eta horren berri ematen du, bai, e, zuzendariak esaldutako horretan. Esaten zuen, hasieran e, pentsatzen zuela titulu hori, izenburu buru hori izanen zela bakarrik balanean haitzeko, baina gero filmearen grabaketak aurrera ginela konturatuzen horrek ba azkenean ondo irudikatzen zuela berak helarazi nahi zuen mezua filme horretan zehar eta beste uberik ere hitzaiola bururatu beraz ba, gaur egun ere horrela daukago hasieratik sortu zen bezala una espezie de familia familia mota bat, familia moduko moduko bat aurkezten duen e, filmada eta esan duzun bezala ba hori atzo ikusi genuen e, donostiako zin emaldian, baina e, donostiak da, urbiltzeko aukerarik izango ez dutenek edo horik ez dutenek izango ere, aukera izango dute biarritzen harritzen ikusteko, bi hargoizean, engagdu imedin izanen dago izeko bederatzietan, eta bestela ere badago eman aldi berezi bat e, ostiralean, sortziak eta erditan engagdu imedin ere or, bertan, baina hortara, or, e, filmea egin eginduten e, e, pertsonetako batzuk ere, hurbilduko dira, beraz, aukera polita izan daiteke ba, filmea ikusi eta gero, zuzendarien edo aktoren gana ba, urbiltzeko, galderak pausatzeko eta horren inguruko eztabaida estabaidabat e, sortzeko. Esan behar da gaiak behintzat eman ematen duela adopziaren inguruko e, filme bat baita eta gai horrek ba, gaur egungo gizartean daukan pisua zein den ikusita ba, estabaidarako bai parada ematen du. Esto no es lo que hablamos. No nos pongamos tenso, por favor dicelo como una contribución para la familia biológica, doctora. Bájense del auto. ¿Qué pasó? Escuché una criatura. ¡Basta, no Bara, una especie de familia ikusiali dena Donostin eta miarritzen aldi berean. E, lan asko ikus daitezke Donostian eta nola ez glamurra ere aipatu behar da, ez da, aktore ezagun ugari ikusiali izan ditu asteburuan zehar, eta atzo ere, bai, Schwarzenegger, Arno Arnold Schwarzenegger urbildu baita Donostiara, kuztoren e, semeak egindako e, lan batean ahotxa jarri baitu. Hori da. Wonders of the Sea, Iude hau da hirudimmentsiotan grabatutako dokumental bat da arroosoar zenagerrek aotsa e, e, arri dio eta ikoitzi ere egin du filme hori, Erresuma batuan eta Frantses Estatuaren artean egindako koproduzio bat da, ta bo ba kusto handiaren semeagere interesa erakusten diotela ikusten dugu eta zuke esanduzun bezala ba glamur edo beintzat mundu mailan ezagutza ezagunak diren pertsona horiek ere ekartzen dituela ditu honen ditu, bitartez Donostira arnosoatzen agerren prentzaurrekoan ikusi genuen Beianeko Lena aipatu dugun una espezie de familia filmearen prentzaurrekoan baina jendearen bikoitza edo gehiago basegoela, base baseguela, hau da, prentzaren interesa suartzenager agertzen delarik asko zaundiagoa dela, baina baita ere ikusi genun ba estiloa esberdina dela. Horre, una espezie de familiako prentxorrekoan, ba, ikusten genun e, argentinarrak eta estatu espainerreko aktoreak eta zuzendariak ba genituela eta noski ba umore eta sartzen zen. Baina suartzenager suatzi hori ba, e, ja, Prentxaren aurrean eman zenean, irri batzuk eta dena ere atera, atera zituen. Esan behar da, dokumental bat dela, esan duguna, eh, itxasoari buruz, orduan, ba, txiste batzuk edo ere egin zituen esan ez, ba, bertako aktore guztiak oso onak zirela, eta gero noski ikusi genuen ere, ba, esan dudana, estatu estiloa estilua, prentxari ba, laudorioak botaz, berriz eta eskerrak emanez, e, egiten dugun lanarengatik eta horrelakoak. Orduan, ba, hori da zinemaldiak hori ere ekartzen du. Normalean e, telebista makarrik ikusten ditugun pertsona oiek ere donostira euskal herrira ekartzen ditu eta bertan aur biltzen zarenean ba, oiek ere gurutzatzeko parada ematen dizu eta daztatzeko ere normalean berri dure bukaria ba, hundietan edo telebista makarrik entzuten eta ikusten ditugun e, mundu oiek ezagutzeko. Ba, guk emendik segituko dugu, edo atik, eta orain kafe bat hartuko dugu, iruditzen bat zaizu, e, non, filma, Zine Mira Sailan Sailkatua izan den e, Simon Fus eta Enaut Kastaineten lan aipatu nahiko lako, ba ere ziki bera gara, beraien esperientzia nolakoa den ikusteko, zer iruditzen zaizu. Oso, ondo, beraiek ere gainera aipatzen ari ginen zinemaldi hori beste mundu batetik ezagutuko dute, beste modu bat ezurbiltuko bai dira emengo pasilloetan edo kuluarretan barna, ea besarkontatzea egiten. Diko, du Prefe de Región, que a Clermont La CGT sud-ouest rappelle son opposition à toute forme de violence. La tête le cœur. Le syndicat partage la douleur et la colère des travailleurs de Radial. Connor. Et il condamne les agissements de Bruno Schiaretti. Nous ne pouvons être solidaires de ces actes, dont il est le seul responsable. Zinemalian segitzen dugu iduia eta gaur ba, bi zuzendari ere mintzatuko gara, atzo handia filmaz mintzatu ginen zabal eta gaur non e, luzenetraia aipatuko dugu. Dagoeneko ba, proiektuaren inguruan, filmaren inguruan, e, Mintzatzeko aukera izan dugu Goizberri eman beraz gaur gehio Bizu zendariekin mintzatuko gara Zinemaldian baitira, Zinemaldian pasako baitute hastea ikusteko, beraien esperientzia nolakoa den, eta zer espero duten ere hemendik. Simult Flus eta Inaud, gazteinak, aixo atxaldean. Keixo Kaixo eguran. Zimuz, zaudete, noiztik zaudete hemen Zinemaldian. Antzakierrekin harri nintzen Lyon aldean larumatean, kamio yogira turuton dira ino eta eta eta etorgira estrenaldi mundialerako. <laughs> e, atzo, no gure filmaren estrenaldi mundialan da txiki chiki chiki batean no eta quiero hala ospatu guk aurrez aurre egontzaletean. Bai, bai, ekienak lagunak ziren beraz hutsazen e, nahi zurtza. Eh e, bai gongira eta eta hutsazen erakuste jaiendeari lenalikoz gainera. Uka gitea hien sentimenduak eta, eta nahiko onak gainera, beraz hone uh, gindigu. Azkenean erakustea gure gure ahoja, gure proiektua. Zuen danna behin hedatuta, kritikak ere agertu dira iritzi artikuluak artikuluak zuen filmeei buruz Oiarttzuna handiago bat ematen duzen embaldiak dudarik ez. kritikak edo iritziak edo artikuluak irakurtzerakoan e, zenako begiradarekin e, ikusten duzu e, zen, zenurako oharrekin gelditzen zate zuen. gehinetan erdiarekin epen argigaiteko, Kritikak hitz egiten du erdiz obraz eta erdiz idazten duen pertsonaz. Normal. Perttsona batak hitz egiten du eta bere izenean hitz egiten du eta bere ikus puntualekin. Hori da erozen uh, obraarekin bezala pintura bat. Ba. landaren erdia ikus legoa egiten du, antzerkiean, txinean, eta kritikan berdin. Orduan uh, hartzen du uh, nikoitura bat dut, urte eta bosturte ofiziona izela, kritikak irako ditut asko gure lan ere Eta irakuri, edo entzun, eta ba. Orduan hartzen dut hori, eta batikik batak norkitzen dut, nola, nuntik, eta zer egiten duen horrekin. Eta hori nahi duzu horrekin hartzen dugu distentzia horrekin, eta janik ikinportantena da hitz egitea filmaz. Horre da? Zook, zure Ni ez dut horrekin bosturtez lan egin horrekin horretan, meraz nahiko berri anaiz. Harlo horretan, eta Eta nola hartzen dudan, ba, es, ni guntxartzen dut, eta gainera bakigun nola indugun proiektu hori, ez dugu lotxaukan behar, eta entzuten dugun guzia hartu behar da, eta bai edo zatitu bitan, zerren askotan bai e, naiko kritikak pertsonalak dira, beti, azkenan da pertsonalen guztuan ez dut duzte inogezindela objektiboa izan olakoetan, beraz e, hartzen dugu kritikak. Eta horain, nik kanitu unak, nahiko unak izan dira, beraz, ez? Zinemaldia kritikak entzuteko parada ematen du, baina baita ere, ba, zinemaren munduan murgiltzeko, nola, nola sabiltzate bide horretan? Ikasten, hori dira ikasten, guretzat uh, lehiotik sortzen gira, munduan, Piskat kontrabandistak bezala eginez uh, Norhmetatik hat egiteko moldean Hildo arti, artistikoa eta hori piskat norhmetatik hat Egiten nungu gaiz sozial bat, uh, genero, estilo batean normal ki, ga, Gauza bakoitza beritu bere gauza oso sailkatuak, egiten dugu uh, filma nahiz eta dirugula guntzak ez ukan, normalean berri zeskatu eta berri zeskatu lortu arte, lehundu arte zure gidoia eta gugez dugu olagin. Da, be, gauza asko egin dugu olag, guk sentitzen geroen bezala. Eta aldi berean ikasi dugu eginez, eta hor zinemaldian. Da, ate bat edo leio bat e egan sartzen dira, eta ikusten dugun nolaabiltzen mikrokosmo ekonomiko humanoore da mundu bat eta bat didan munduak noski, eta ez berdina dira. etakutzen ikusten bad nola geikia egiten lendekoatan, eta ondolako gekea egiten helkekintzen da bad e festivalek dutena eroologiadiek dutena da konkurentzia handia. Beraz, agutzi hartu egin hori sentxu nobilian edo timolosikon arrazoia ta el kerikin egin. Eta orduan ari gira pizkanaka el kerikin egiten ikasten, baina gu txikiagira, humea gira, ume agira, ez astengira asteen gira ibiltzen, kusten zuetan txiki horiek, non asteen dira egipiskatea ibiltzen ola kiskun kaskun, gu hola gira, baina uh, alde berean humean uh, uh, pozonekin. Zuen eh, Elburua zinema liontatik eh, ateratzean eh, zer da ere? Firmalik eta leku gehienetara iristea, e, banaketa hortan eh, zentratzea ere? Bai, bai eta jendea askenean filma bat egiten dugu jendari erakusteko eta hori da helburua e, be jendeak filma aukeratzi zegitar eta eta hasten da beira hor gira filmatazitzei eta ari gira hitz egiten filmagotaz beraz helburua bai hori da ostalde <gusten> gostaria be kitxaka be gauzak deskurritzen Eta e, zine sailan ere zuek bezala beste, ez proiektu batzuk ere ikus daitezke, e, bitxirula lekuko, e, zuek e, begirada hortatik e, e, beste filme egileekin, zine gileekin ere mintzatzeko eta arte aprobetsatzen duzu, bizi eta esperientzia partekatu hortan e, aurrera begiratzeko. Bai, gero, genegozi harri da, harri da, bele proiektuetan murgildutua eta hor duen Uh, denak helkar egin gira eta bakoitza bere alde eta piskaratzen bada alde hori gero, lortzen ditugu, tartetxoak eta egok ez dugu pretentzio izpirik mundu horretan ez dugu horain eh, arte ez dugu eh, egindukun guztiak eginduk guztiak eginduk guztiak eginduk guztiak eginduk guztiak opari bat da eta olartzen dugu eta horreduan uh, aski disponibila gira ez dugu jero eskortasun izpirik, uh, bestekiko Eta gara gara bat, bat gu zerbaiten uh, haski freskoa mani dut eztan ez gira egatuak, gure den filmaren ez gira egatuak, horrekin, mundu horrekiko, ez ginen ez pelo, beste mundu goraz bat dihanik egin izaitak izaitak izanak yeah. izanak izanak. Batugu demora, nuizian bain, hazeiko kafé bat, gero ez gu gu Funchesko debaterik horrendik, uh, ez bada, dien debatzoke, maian. Auretik ezagutzen genituenak edo auretik ezagutu genituenak eta orduan Oieka horkitzietukun, grauean, bedan du, bedan du, bedan du beren du, denak bukatu talarik dana tragoak eta mundu aberriz egiteko, kutsienez zide mundu aberriz egiteko, lau bostaldiz eta ja akitzen girenean, sartzen girea edo eta bedan ungoizian asten girea berriz beste batzukin badalde prof profesionala baina ezinemaldi honek e, ba biltzen badu da e, publikoak erantzuten duela, ez? Zine aretuak beteak ikusi izan ditugu asteburu honetan. eh jendeak segitzen du, eh e, badagose hori eta zinemaldiak ere parada eskintzen du e, filma ikusi ondotik, ba solasaldi gunen proposatzeko astarte hontan e, izango duzuena ere, e, Lana proiektatu eta ondoren publikoarekin e, egonentzarete. Bat dugu, hori dira, baina ezakin horrean. Bada elkartzeko posibitatea, feste egiteko posibitatea, lan egiteko posibitatea. Gauza asko gertatzen dira, batean, momentu batean, eta ez da askit emolarik dena egiteko. Badak iku joan nahintzin ez dela posibile dena egitea, eta ez girea denak berdin ekipatuak horterako. Oso ekipatzi piagira, eta batzu etortzen gara hemen, eta baituzte, ogoi, oitamos langile, lan egiten filmarentzat. O guztian eskira eh, eskira categoría baina ba eh, zakira alibiarne eh, ah, begiratzen du gupun dugue siguru hola ah hola da ah hola pasatzena oh ze ondo ah, diru asko berdan eta hortan or gira eta diberean eh, aski xibira e guretzat hartzen artze, dugue ez ezkin kosteinko sustanjoki dira profesionalek ekin uh, bitxena eta guretzan da ez gikun du den intendent eta ausardi aurrekin Egoan jerniak begirun ez begiratzen gaitu, laguntzen gaitu, edo ez, edo hartzen gaitu gainetik, eta ez berdin da, hori, hori, hori dena berdin da. Eta gero gauan bai, bada festagir hori, baina ez ekin donostean festagiteko... aukera initzu ditugu egin jautekin dabiak, eta eta azken finean gutarik urbilagoa den mundu batetan, baina batuko, dugu gira kontrabatnistak, baina ez gira arrasgulelekoan, edo behar hartzen dugu hartzeko dagoen guzia, Daiz eta batzutan bat bat izan oso kutrea, oso kitz, oso hau hondia, oso genetik behiratzen duen jende bat, horiek guretzat joa bat da, ah, ah, hortan dira, eta behiratzen dugu, hora, kasik, etnologean bezala behiratzen mundu bat, populu berri bat, deskubritzen dugu. Estrenaldi mundiala, mundu maiakoa eh? hemen donosti negin duzue, zinemaldian, beste festivaldetara joteko asmoare bat duzue? Asma, bai behituko asko, gero ez, zer lortuko dugu ez dakitari kontaktoan gira eta esperdu dugu bai, bide, bidea ingo duela ere festivaletan, ezaren festivalek duten ospearen gain duten posibilitatea da lan egiteko posibilitateak sortzen ditu. Gen ezagutzen da, ulertzen da egiten den, kontaktoak egiten dira eta beste proiektu batzu, batzu, muntatzen dira. E, azaroan Ipar Euskal Herrian aurkeztuko da, beste tokietan, beste datarik baduzue? eh? Bari gira erantzen, hori? E, Azteko gure egialdean bai, e, azaroan, eta gero gabatu dugun tokian ere izango da benduan, eta hala gala, erabiltzen haiek e, e, antzerki munduan ditu duten e, xarea, ba antzerki haretu etan xartzeko. eta hala baina bai azkenean, koiektu osoa izan da ikastaldi luze bat asieratik. <laughs> Ari gira latzen, ikasten, ikusiz eta egiten. Ba, Bidea hartua, sege da eta eskarmila, egurean ergon izan da. Eskertzua Abbukaera ba, iritsi gara dueia plazar bat izan da zurekin egotea, ongo gara aste guztian CRM eta besterako kontu txikiak ere aipatuko ditugu eta besterik ez bihar arte. Bihar arte bai. Kotzak desekreti sekretia Bekusenia. Ozan zergia invernitzu biztan da, eh? Bara, bakatuko non zuen? Zinebazitz egiten ostumara izi. Zinebazitz egiten zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan elburua ez ari zaita bost kloon edo bost zantzeriztzen ezperfektuak behar. Badana ikeri hori, bakizu zubia egiteko behzaren eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA